Садок, пани, московська мова, Веселі жарти, крики, сміх, Майовий день, квітки і трави, Весна навколо і у всіх. І нагло пісня України, Смутні слова старовини, За панським садом затужили, Як ту вітер восени то, може, наймечка селянка, крістинна, бачившись панів, пішла і пісню заспівала, і душу втілила у спів. І був то плач, благання, крики, немов хтось бігав, бився, звав, і тяжко плакав над труною, і руки в розпочу ламав немов зруйнованого краю страни скорботний дух устав і від розпуки безсилля, закривши очі, заридав. І довго наймочка тужила, та заспівали щось пани, і їхня пісня заглушила кривавий плач старовини. 1910